Ja hej och välkomna till veckans avsnitt av Radio Länsman och idag har jag faktiskt med mig jag har jag med mig Greta idag. Ja, jemen. Men vad bra. Och har jag med mig Freja också. Nej ja, men har jag ja. Med... ja, vad bra. Ja, då har vi då är hela gänget samlat. Vad bra. Jemen, ja, det är som det ska vara. Ja, eh ja. Äh, ja jag tänkte börja med att säga ni som lyssnat på förra veckans program kommer väl ihåg den här roliga grejen som Freja hade att berätta om personen på tunnelbanan som satt och lyssnade på Radio Länsman mm. och nu fick vi en kommentar här att det är ju ännu en lyssnare då på tunnelbanan det verkar som att vi är poppis i tunnelbanan alltså Ja det... men jag sitter själv och lyssnar på våra program i tunnelbanan mm. Eh vi kanske borde stå och ställa oss och göra något så här liveframträdande på T-centralen eller nåt. Eh <laughs> Det hade varit nånting. Ja. Jag, jag bangar Nej, ju faktiskt på mimikerna. Jag bangar ju på det. Jaha. Åh. Ja. Så får vi vilja låna din mask som du hade förut. Nej men vi vi tar på oss miniminkläder. Jaha. Jaha. Ja. ja. Hur tittar ja. du nu? Ja, det kanske var det. Ja. Ja, kan men Kan du rulla att... my då Greta? Nej, ja, jag gör men. Jag jag snus med omrycken. Jag tänkte precis säga det. Vad ja, har... man gör? Startröken. Vadå ja, startröken? Ja, ja, men ja, i alla fall är poängen vad det är att det var en person som hade kommit i ett nu då och han skrev jo du nog har man suttit på tuben åtskilda gånger genom åren med HNR och nu är RLM i åren men dock var det inte mig Freja såg då jag har proffsiga in er lurar och det och var Det visste så du såres ska vara. Ja det var Greppa som skrev det då. Ja men alla har ju inte det men det var ju bra att han inte hade det då ja, så Ja förvisso. Det. Ja det är lite smygreklam för oss så sluta ha in er. Ja precis. Ja exakt alla ja. som lyssnar på oss på tunnelbanan skaffa såna här jättedåliga som allting hör till. Eller så har ni inga lurar och bara spelar rakt upp i telefon. Det är... Nej, för sån någon man stör sig alla på. Jaha, ja ja, okej okay då. Jag gillar väl det då. Men... Du du får du får börja åka i tunnelbana lite oftare läns man. Eller det ja. blir mer inne i det här gemet liksom. Ja, jag får jag <skratt> göra det men eller ja men <skratt> eh, <skratt> eh men i alla fall i, som ni kanske märkte i de två senaste programmen då så har vi ju riktat fokus mot eh, människors upplevelser av mongkulturen på flashback eller backflash. backflash ja precis som den där andra personen kanske tyckte lätt bättre men ja eh men i i det här programmet tänkte vi rikta bort fokus lite från människors upplevelser och eh, ja rikta fokus mot vad som faktiskt har hänt i vårt kära avlånga landen senaste tiden ja, eller inte mycket nej jag tyvärr ska jag väl säga att det är mycket ja, dåligt förstår. i vanliga ordning Eh men mina damer känner vi oss redo? Ja ja. Ja, allt är redo. Precis ja. <laughs> Då kör vi en liten truddeluttare och så är vi tillbaka strax. tillbaka och ja Freja nu tänkte jag att du skulle få ja. sparka igång den här maskinen den här gången. Ja Jemena jag, jag sparkar jag sparkar men inte ändrar. Nej. Eh mm. <laughs> ja och då är det så här att tusen muslimer tågade för Muhammed i Malmö. Just det. Söndagen den 23 september tågade muslimer i protest mot filmen om profeten Muhammed som har fått muslimer runt om i världen att gå bärsärka gång. Gustav Adolfs torg förvandlades snabbt till Mohammeds torg när uppåt tusen importerade muslimer fyllde upp torget. Ett par citat i gällande demonstrationen följer. Vi kämpar för vår profet, säger 16-åriga Ayat. Yttrandefriheten måste ha en gräns. Den betyder inte att man får förstöra för andra, säger Fejsa. En man blev upprörd av demonstrationen och skrek något till massan av muslimer varpå mannen fick ta emot minst en spark. Mannen omhändertogs av polisen för störande av allmän ordning. Polisen sa följande om demonstrationen. Arrangörerna för den här demonstrationen ska ha en lågs, den har skött exemplariskt. Mm. Jag sa Ja, alltså det det det är egentligen först vill påpeka om den här demonstrationen är ju ja egentligen det uppenbara, alltså hur löjligt för jag menar om man ska bara hårdra, alltså det här handlar om en film som ja, jag har inte sett mycket av, den det, det ser ut som någon hemmagjord as dålig film som man inte skulle ens orka titta på men mm. eh och att alltså det är ju verkligen skrämmande att den här filmen har verkligen gjort så att så många alltså gjort fått så många muslimer runt om i världen att och, och reagera på på så, så otroligt starkt då alltså mm. och man tycker att det här borde ju fungera som en varning för alla då oss till exempel då otroligtvis mm. de flesta som lyssnar som inte bekänner sig till islam att det här borde se som en varning att en sån här liten sak faktiskt kan skapa sånt kaos i världen. Mm. Eh och då funderar jag bara så här, men jag tänker om någon skulle göra något värre och alltså visst det här var ju inte direkt illa men ja, ni förstår om det skulle vara något värre än det där. Alltså mm. vad skulle världens alla eller kanske då, vi ska säga främst Sveriges alla 100.000-tals, 400.000 eller vad det är muslimer då göra? Tror mm. ni? Oj, nej nej nej, precis. Jag håller mig ganska det nej. Jag vill inte tänka på det. Hur det kunde bli inte riktigt massor upplopp om det blir. Jag det tror ju absolut att det skulle kunna bli. De mm. är ju som sagt lite hetsiga i humöret de där. Precis mm. så. Och vad jag menar jag säger att det skulle ske men är vi är vana tyvärr ska jag väl säga vi är vana med att det sker ja upplopp och sånt i vissa förorter men om det faktiskt skulle bli en, en ja inte kanske krigssituation men inte riktigt långt ifrån det i alla fall mm. i många invandertäta delar alltså om man ska hårdra det tror du det skulle snarare hjälpa, eller ni, tror ni att det skulle snarare hjälpa invandringskritiker då att faktiskt att de ser att oj, det är så här det blir? Men tekniskt sett så har, för, har det ju föregått flera gånger. Ja, då, men alltså. Har det, men... har det hjälpt någonting? De väljer att blunda för det. Det som är obekvämt ja. är att blunda man för. Precis. Ja, du kanske menar i så fall ens men att det måste bli värre än vad det redan har varit. Mm. Men jag menar jag tror både Greta vet som bor när alltså där nere och det är en hel del invandrare där nere också. Ja. Och och jag bott där bor nära Tänsta. Jag vet ju att jag har varit otroligt mycket uppe i uppe i Tänsta. Det har ju varit i nyheterna också. Men om det skulle vara värre än så, då är ju i så fall frågan då kanske fler skulle skulle Ja, om vi säger reagera. att det kanske skulle men... alltså lämna för orterna och komma in i även de svenska områdena så att säga. Ja det är ju typ inte först då men frågan ja. Frågan är om det ens kommer, alltså de som blundar för det kommer det alltid finnas men ja. jag tror fler får upp ögonen om det går så långt. Ja. Förhoppningsvis, absolut. jag sätter fortfarande den tron till folket att det är de kommer ja. få upp ögonen. Förhoppningsvis tidigare men. Om man ska gå vidare då just med det här så om vi tittar då på just den här demonstrationen då och vad de här muslimerna sa att Nej, enasar du att yttrandefriheten måste ha en gräns, sa den där facea in your face, ja? Mm -hmm. Eh, men då säger jag då, måste den? Alltså måste det verkligen vara en ska det verkligen vara en gräns på yttrandefriheten? Men om det är så, hon antar att det är en hon är inte så hemma på muslimska kvinnor namnen. Eh, men om det det känns ju lite tråkigt för mig du i alla fall för att det här gick ju jag, i alla fall runt i min lilla värld då trodde att yttrandefrihet faktiskt innebar att man får yttra sig om ja precis vad man vill. Eh men ja det är väl jag som har fel om man tittar på henne då eller hennes vilket muslimlande nu är hon kommer ifrån så ja det är ju min sån världskänt för alla friheter eller nej eller var det Sverige jag tänkte på? Ja eh, det ja ja det gamla Sverige tror jag tänkte på då men ja det skulle vara det i såna fall. Ja men egentligen alltså eh de här muslimerna då de kan ju egentligen inte upp alltså inse att yttrandefrihet för oss alltså jag kan säga det jag tror nog de flesta skriver under på det också att det är ju lika stort för oss som islam är för dem. Mm. Så att det är ju så att vi gillar frihet och de gillar religiösa bojor. Mm. Och när de håller på att prata så här så låter det ju som att de vill ja, och förvånande inte men tvinga på oss med de här bojorna då genom att inskränka mm. vår yttrandefrihet. Så nere är det ju inte bara muslimerna som är mottytrande friheten i detta land tyvärr. Nej, då de får så man... ju otroligt mycket tjatt på sin vatten på sin tjatt på sig. Vatten på sin kvarn. Mm. Från alltså många svenskar och många med många med ja. andra. Från många alltså, framförallt från ledande. Ja, politiker medra. Ja. Precis. Jag hade faktiskt en diskussion med en kollega på jobbet om det där. Eh, uh, av någon anledning kom vi in på förintelsen och Alltså eh var på jag drog upp att jag tycker fortfarande det alltså oavsett vad man tycker och tänker om förintelsen så tycker jag fortfarande det är inte alltså jag tycker fortfarande det är oroväckande att det finns människor som sitter fängslade för att ha i frågan så att en siffra mm. till exempel så bör det ju inte vara. Det är ju ingen yttrandefrihet att du ska sitta i fängelse hur lång tid som helst för att du har sagt någonting eller för att man ställer sig tvekan det är vissa uppgifter. Typ Pre precis. Och det, ju, det det är ju så stort så det är inte sant mm. var på då min kollega tyckte att nej för att jag menar visst och kry yttrandefrihet till en viss gräns alltså eh men men när du går så långt att du börjar gärntvätta folk och du börjar eh förneka så alltså känd fakta och du kränker ner på på ett helt land och bla bla bla bla hade jättemycket att säga emot men ingenting ut det han hade säga det mm. ingenting var ju vett Nej. Jag jag ser fortfarande inte någon anledning till att en människa ska sitta fängslad i flera år för någonting hen har sagt. Nej, det som sen... är som kanske närmare kan man väl säga är ju att eh, samma sak sker ju men om du säger någonting om invandringen som ja. kanske låter lite för extremt eller Precis. någonting i den stilen och det är jämpar yeah. de ju för att göra ännu mer så eller ja, ja ännu mer så att man inte får prata det och det är... vissa fall får man ju högre brott för någonting man har sagt än för någonting man verkligen alltså har gjort. Voldtekt, liksom. voldtekt, då är det ju misshandel mm. rån ju ja, inte. Du kan det vara willkårligt och här ja. hamnar de på 12 årigt för att ha sagt någonting. Mm. Ja men det är ju egentligen så är det ju Alltså det är där visst alltså det är en fråga som vi så diskuterar just där kring förintelse men det är man känner som är ännu närmare just när jag läste om däremot vad var det att ett dokument hade elektron ja det var med det här med EU och att mm. ja att de vill inskränka ännu mer mykten utefieten på internet och så vidare så att alltså det det som alltså visst alltså för vissa för vissa människor är ju den där frågan om förintelsen en viktig fråga men för oss så är ju kanske här och i det här programmet så är det ju främst då skulle väl jag vilja säga att det handlar om yttrandefriheten dels för oss jag menar för vi vill ju gärna göra det här vi vill ju gärna eh säga vad vi har att säga och så vidare utan att, att vara tvungna att hamna i fängelse för det Mm. För det det känns ju helt sjukt att ens behöva säga de orden att man ska ens kunna hamna i fängelse för det mm. eller ens kunna få böter för det om mm. inte man sitter och faktiskt då hotar någon och verkligen säger mm. någonting den personen ska dö eller någonting sånt. Mm. För när det kan man ju förstå det då är det verkligen ett hot men här pratar man om en förd politik och resultat av det. Mm. Det är så går jättebra att prata om alla mm. alla andra slags politik, äldre vård eller sjukvård eller vad det nu må vara. Det går ju jättebra att prata om, men inte det här. Men det gör vi ändå. Ja. Ja, ja. vi är lite uh, rebelliska så där. Ja, och så tänkte jag då för att avrunda det här med det gällande demonstrationen så måste jag säga att alltså det visst man blir ju upprörd på det här med muslimerna men egentligen man blir ju rätt upprörd på polisen också. Mm. Alltså först vill jag ju då säga att visst polisen gör ofta eller nästan kanske man kan säga oftast i alla fall ofta ett bra jobb. Men i det här fallet då så tycker jag alltså så känns det som att de verkligen har dragit på sig den här politiskt korrekta mössan något för långt ner på skallen. För alltså är det enligt polisen då exemplariskt om händer ta en person som protesterar mot en demonstration då för att han var höggud? Alltså jag vänder mig ni säger men det är väl ändå rätt normalt att när människor protesterar mot en demonstration så är det inte så att de står och viskar så här jo usch det jag tycker inte det här är bra. Nej. Det är inte direkt så de gör det men det är ju äh, vi ett levande bevis på Ja, på ja. våra demonstrationer. Ja, men alltså då kan man ju säga det gällande polisen alltså om de så de tänker men alltså då borde de väl om det händer tar varenda vänsterextremist och invandrare mm. som skriker och blåser visselpipor och slår på kastruller och dansar nycklar, och allt och... vad de nycklar och mm. annat vad de gör när det, när det är till exempel Sverigedemokraterna eller nationalismdemokraterna eller SVP då som demonstrerar Mm. Då kanske man borde göra det också. Ja, precis. Och sen då just hela det här de med ordet exemplariskt. Det upprådas med mm. rätt mycket också, men mm. men i det här fallet då så är det inte eller id om man tänker så då då är det väl inte exemplariskt eller okej okay att agera på det viset för att det inte är inte ett politiskt korrekt beteende jag menar jag Alltså nej för i deras ögon så känns det väl som att alla vänsterextremister, ja, de är välmenande aktivister, kanske när jag tänkt på att det står ju alltid aktivister när det är vänsterextremister, men ja, mm. och invandrare då, ja, då är de de stackars offer för on, all onskad då som Sverige har bjudit på. Men i alla fall det är exempelariskt då om händer tag en person som <gör> protesterar, men inte då den här muslimen som faktiskt misshandlade personen. Mm. Och då alltså jag säger då, sker en misshandel så skulle ju inte jag kallar exemplarist otroligtvis inte någon annan heller och otroligtvis inte ni heller. Nej. Gud, nej. Nej. Så att det det jag förstår inte riktigt hur hur polisen tänker i det här fallet. Nej. Ja, nej men jag vet inte om det är så mycket mer att säga om det där så jag tycker att vi tar och går vidare till nästa ämne. Eh, nästa ämne är osundlig terrorism som leder till massdöd. Ett nytt mystiskt virus har dykt upp som tydligen ska vara av samma typ som SARS. Än så länge så har detta virus tagit två liv och sänt en till sjukhus. Det drabbade landet är Storbritannien. Drabbade personer har vistas i Saudi-Arabien innan de insjuknade. Smittskyddsinstitutet menar på att det än så länge inte finns anledning till oro då det är så pass få fall rapporterade. Men vi kan inte pusta ut, för nu verkar det som om viruset även har spridit sig till Danmark. Viruset verkar även nu ha kommit med från Saudi-Arabien. Citat. Med det symptom det har så uppfyller det kriterier för coronaviruset. Med den stora andelen muslimer i Sverige så kan man nu fråga sig hur länge det tar innan det kommer hit. Och Freja... Mm. Alltså jag får med att alltså vi har varit inne på det här lite i min tanke som jag mm. tänkte nu just det här om att om ett dödligt virus skulle hamna i händerna på terrorister som mm. då vill se Europa på knä. Alltså tyvärr så finns det ju de som vill det. Mm. Och och dödliga virus, det finns det ju ja vad ska man säga, det råder ju ingen brist på det om man verkligen vill få tag på det för att jag fattar fortfarande inte varför forskar håller på och tar fram såna här God, idiotiska Nej. virus men alltså är det mer om jag, vi ställer vi tar en här frågeställning då alltså är det mer troligt att terrorister fortsätter med ja som de gör idag då vanliga vapen och bomber och självmordsbomber och så vidare eller tror ni att de skulle byta över till virus som ja då är de är ju självklart då svåra att ha kontroll på eh men de leder ju då garanterat till massdöd om de har ett så pass starkt virus mm. alltså tror ni att det är det som jag har väntat av framtiden eller tror ni att de kör vidare i samma spår? Ja, det alltså det kommer troligtvis gå över till mer och mer kemisk krigföring. Mm. Och där ingår ju även att framställa virus. Ja. Det blir en mer intelligent alltså intelligent terrorism en mm. den här liksom fundamentala Bara mm. pang, pang. Ja, oh, där är det någon ja, pang, spränga. Ja. Precis. Och tyvärr är det ju så med forskare att anledningen till att de framställer virus det är för att kolla om de kan. För att testa sin egen kunskap. Mm. Och det är så extremt lätt om det kommer utanför väggarna vad det är de håller på med. Nog tusen är det någon som är där och snur det. Men sen tror jag också det är väldigt lätt att de gör någonting som de själva inte kan styra heller. Mm. Att ja. det är gott löverstyr för dem att det blir totalt. Ja. De vet inte vad det är de sysslar med. <laughs> Precis. Det blir lite underkommande så här Umbrella Corporation och blir Resident Evil. Ja, nej men ja, nej men jag menar inte zombies då kanske, men men alltså... jag skulle gärna se det. Som vi Ja. Okej. Ja. Jag gillar zombies. Jaha. På tala om zombies så vill jag bara ställa en fråga till er och mm. även lyssna nu. Om en zombie blir biten av eller om en vampyr biter en zombie, vad händer då? <laughs> alltså blir vampyren en zombie? Eller blir, blir zombie en vampyr eller blir det en zombie? <laughs> det blir knäppt så att en alltså det, alltså vad då med att jag att vampyren blir zombie från får rise blod från Ja men alltså vampyren suger ju blod så man Nej vänta jag ja, vampyren får blod, in sig från zombie. För det blir man ju en zombie. Alltså man får rise blod från en zombie då blir man ju en zombie. Ja. Men om en vampyr biter någon annan, då blir det en han biter en vampyr. Ja. Så om de vampyr biter en zombie, vad blir det då? Någon en zombie. Någon konstig blandning. <laughs> ja, ja, det var en bra fråga. Den tanken här tanken har jag nog inte tänkt för det. <laughs> ja. Vad va tror du lyssnade? Det är en stora fråga den här veckan. <laughs> vad va, var det för något? Det är en beta, zombie. Zombie invasion. Ja. ja, men alltså om man ska gå tillbaka och, och tänka sig att det är en väldigt hemsk tanke om ja ett virus då om vi tänker till exempel skulle ge samma resultat som när digerdöden mm. pesten då kom till Europa då då blev det ju så att det var ungefär en tredjedel av Europas befolkning som dog mellan och det var mellan nu blir det historia lektion mellan åren 1340 till 1740. Mhm. Mm. Skillnad alltså det då tänker folk ja men det här det var ju en väldigt lång tid ja men det är ju lite skillnad idag då för att idag är ju i Europa kopplat som ni vet rätt mycket mer samman än det var på 1340-talet. Det 50, levde 40. inte lika många där då som det gör nu. Nej. Där då som det gör nu. Nej, och också det. rördes alltså folket väl lagrördes ju inte i närheten så mycket mm. runt om i Europa som idag, men så blir det är mycket mycket mer tätbefottat men ja, <laughs> så troligtvis så kommer det väl bli som om vi har tur så överlever en tredjedel. Ja. Om det skulle bli så illa om man jämför med Trod så mycket som 1/3 del skulle överleva. Nej, äh, om man har tur så. Ja, okej. Okay. Men mm. alltså om, om man tänker Det var positivt. Ja, ja, ja. Det finns ju olika slags virus då, men alltså eh värre är det ju självklart om det skulle vara ett luftburet virus, för mm. då vore ju en hel otrolig katastrof ännu mer då hade det ju varit rätt svårt att komma undan. Men mm. om vi säger då, det skulle alltså det är inte ett luftburet virus virus då. Eh men det är ett extremt dödligt virus som sprids från person till person. Då frågar jag er. Nu tar vi turordning här nu då. Vi börjar med vi tar Greta först då. Vad mm. hade du gjort då? Om det var ett luftburet? Nej, om det, det inte var ett luftburet. Ett inte ett luftburet. Jag, hade jag hade ett luftburet. stängt mig i en liten en liten stuga mitt ute ingenstans och väntat ute. Mm. Och skjutet alla som kommit i närheten. <laughs> mm. Uh -huh. Nästan som om det var en zombieinvasion då. Ja, men ja, du tänker. Mm. Men då tänker jag det här viruset kan ju även spridas till djur eller hur? Ja, men då har du rätt att skjuta djuren då. <laughs> men vad skulle du leva på? Ska för väl leva på svamp, bär, <laughs> <Ja>. granris alltså. <laughs> Ja vad hade du gjort där fröja? Ja jag vill inte på samma spår som, som Greta faktiskt men så kommer jag på självlist det där med att, alltså om det sprids från person till person då kan det väl också spridas från person till djur och så kring djur Det är djuren... säkert. Nej, men det det är inte allt att vi kan få samma sjukdomar eftersom vi inte har samma genetiska uppbyggnad. Nej nej, nej, bevisso men då får då? vi då hoppas. Då hoppas jag i, i så fall. Då då då då följer jag nog med Greta till denna stugan. <laughs> ja, faktiskt, så man har lite sällskap sista tiden om när. Ja, precis. Hela under tiden ja. vi väntar ut det. Uh, ehm bli gamla och grå tillsammans. Men jag och så har... hoppas vi på att inte djuren kan få det så kan vi i alla fall få <laughs> lite mat. Ja, precis. Ja, men jag har ett förslag då för jag men man får ju se det rent krast så i troligheten att man dör ändå av svält eller vad det nu må vara. Nej, djuren ska ju inte bli Ja, nej men men jag säger så här, alltså just för att ännu mer minimera risken för den lilla tiden som vi kan leva då kanske. Så har jag har två förslag. Vad ska vi göra? Antingen eh så snor vi Nålands färja <laughs> och som i tom eh och åker ut och parkerar mitt ute på skön. Uh -huh. Eller så eh tar vi en rodbåt och drar, eller en båt och drar över till en ö någonstans i Mecklenburg. Gotland, finns... den är stor nog för att rymma ett gäng. Ja men det finns ju många människor på Gotland så det ja, går. Ja men då det måste ju vara en ö det ju alltså klart. En ö. ö... Nej. En ö. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> ja men vad vad säger ni då? En fast, fast båt i... eller nu då? För jag jag är väldigt uh, misstänksam här länsman. Ja. Jag får en känsla av att du sätter oss i den här båten och så har du själv i det så att du ska börja döda oss. Är det bättre att bo i en stuga? <laughs> ja, det är de så mycket tryggare att bo i en stuga tillsammans med Greta tror jag. Jaha. Så kan jag, jag, för jag heta Hase, det är också Greta. För, ja, det, jag, jag tror, det är väl snarare mer troligt än du får det först för det är väl du jag. som är mest ute och drar i svängarna. Liksom. Det är, jag som är jag, i miten här så är det jag som är minst trolig. Jag är inte ens men med mig som drar mig mest för jag drar mig över hela Sverige. Ja just det. Det ja. är att jag och Greta har bättre immunförsvar eftersom att vi är ute så mycket bland folk så att immunförsvaret hinner byggas upp. Så fort du får ett virus då är du helt nerstängt för att det ja, men... är ute och ja, men... träffar jag... folk jag... eller någonting. Ja. Hallå, jag jobbar nu. Jag är träffa men idag. Som sagt, jag jobbade i någon fästen. Ja, ja, då är det igen, ser du? Det är Greta som är värst i vården. Där kommer ju alla boendena. Ska... Ja, men det där kan det sprida sig fort. Ja, det här blir nog en evig diskussion men. Nej, jag tror ja. Det är ju det som kommer före först. Ja, okej. Okay. Ja, vi... bo där ute nästa mitt ute i skogen så det Mm, det, var... det är ju länsman också så att Ja, Nej. men om då, då säger då säger vi så här då, kära lyssnare, vad säger ni? Säger ni deras förslag är en stuga i skogen och hoppas på att de djuren är immuna mot viruset? eller en ålandsbåt eller en stuga på en öde ö. Ni har tre alternativ. Vad hade ni gjort? Men jag måste bara komma med ett inlägg. Nej klaga på det här med mat och så där och så vidare. Men på en Åland Sverige. Mm. Ja. Hur mycket mat finns det på en färga? Ja, de har väl smörgåsbord så vi klarar oss några Fast dagar. Jag tror, tror läsmön hade tänkt att de är med i sin medspöt och sitter och metar för färga. Ja, det kan vi ju göra. Det vore ju lite trevligt faktiskt. Ja. Det, då får vi vilja bo vid, vid en liten sjö då. Vi får hoppas på att det inte är vinter. Ja, ja men då kan vi ju bara hoppa ner och sitta och pimpla där vid båten. Då liksom. tar jag att pimpla gärna. Jaha, det blir en fint. Jaha, det är pimpligt. Ja. Det var lika mycket fint kogen för dig. Så knopptimplay skogen. Ja, vad kan vi göra? Ja, men hur mycket flak öl och Ja, jag ska en vindkänner förni. Ja. Ja, det är men i alla fall det det här det här låter som en riktigt Ja, och men att vi skämtar till det lite men det är ju självklart allvar och vi säger ju att vi hoppas ju verkligen inte att det här får någon stor spridning det här viruset. Ehm Men det vore i alla fall kul att höra vad ni säger, vad skulle ni göra? Ehm Men Ni får grubbla lite på det under den här låten så är vi tillbaka om en liten stund. då var det en låten slut och nu är det faktiskt dags för mig att ta nästa ämne och det är det otroliga sker. Och det är så här va. Eh i en by vid namn Österramvärlöv planerar entreprenören Åke Nilsson att göra om en gammal skola till ett så kallat transitboende för så kallade flyktingbarn. Reaktionerna i denna by liknar då verkligen inte vanliga reaktioner. Alltså det vill säga då att knyta näven i fickan i vanlig ordning. Nej. Många i byn gillade inte och det gör de väldigt klart för Sverige. Det har vi fått höra nu här. Det som i alla fall att det är väldigt alltså det är otroligt att de är så pass alltså att det visas så pass negativa reaktioner. Ehm ja, det verkar ju verkligen då som att det här är en by med många som uppenbarligen inte vill vika ner sig för det nya Sverige och det ska de faktiskt ta jättestort beröm för. Vi får ta och åka och hälsa på där någon gång och säga att de är duktiga. Ja. Eh, mm. spela in ett program i Östra vänner i löv på 12. Det, det har de nog kanske ingen mm. eller ja, det kanske de har men ja, ehm <laughs> eh men eh, i alla fall är eh, med även börjar på peka då att vissa eller i alla fall ett av de här citaten så kanske de bara uttryckelse lite halvsnarkt så där. Men det är ju så att känner man starkt så är det ju inte alltid direkt lätt att uttrycka sig på ett fint sätt och det har vi förståelse för. Om vi berömmer berömmer då som sagt i alla fall dessa bibor för sitt mod. Men nu ska jag ta och citera de här då. Första låter så här: Väck inte en björn som sover tryggt. Vi vill inte ha asylsökande i vår trygga by. Tack. Mm. Nästa citat: Jag är ingen rasist, men det finns redan tillräckligt med folk från andra länder. Nästa: Sverige ska spela produktiv. Nej, det finns inte ett dugg positivt med det där. Och sist men inte minst den som kanske var lite väl ehm jag inte tänkte så riktigt förrän uttryckte men i alla fall citat Det är redan nerlusat med sådana människor i Sverige mm. slutcitat. <laughs> eh men det är ju jag så att Det, det är ju roligt. Ja, jag men... är inte rasist men ja. jag hatar den meningen va. Ja. ja, men eh, alla anser ju då tyden inte att det är nog med invandrare då. Eh tyvärr eh citat det har varit en hetsk debatt, nästan aggressiv. Det är tråkigt. Jag tror folk är rädda för det okända och ser det bara som något negativt slutligt. Okej. Okay, då undrar jag, hur kan det vara okänt när det har existerat i Sverige så pass länge? Mm. Jo, det är väl egentligen det också tänkte jag börja påpeka just det här sista att alltså han säger att folk är rädda för det okända för att det är då något som är negativt. Snarare men det folk... jag ja, men om vi tänker det det är ju egentligen ja det känner väl ni säkert igen alltså det är ju samma snack som alla andra eller via alla andra så att säga eller vad man ska jag säga har fått genom tiden eller mm. på att säga och vi då eller du Freja till exempel då som i ja där i Tjänstadsson som en minoritet i egna område. Alltså mm. det funkar inte att säga så där längre. Mm. Alltså för invandringens konsekvenser det det borde ju vara väldigt uppenbart nu att de är ju långt långt ifrån okända som sagt. Ja, det är ju snarare att de är ödesända riket mm. runt skulle jag säga då. Mm. Ja men att ja som sagt att det här har ju pågått länge just det här snacket och det är, vi lever inte på 80-talet längre och idag vet oopenbart men också de flandra flesta vet hur det läget ligger till då hur negativt det faktiskt blir inom mm. många områden eh ja mm. vad det är som medför invandringen då men eh, ni då om man tänker alltså just som man säger det här med om man tänker tillbaks för det känner jag själv i alla fall att det här är någonting eh som man har hört förut. Jag menar ända sen barnsben nästan känner alltså är det inte så för er också? Ja jo. Ja. Jag att... är snarare så där att jag tar det citatet och vänder det mot dem istället för det är de mm. inte vet något kan någonting om. Det är de rädda för. Mm. Som det kommer till när det kommer till våra åsikter till exempel. Mm. Bara en sån simpel Ja, det är, simpel det är ju en det är ju en häxjakt på ja. folk med våra åsikter. Ja. Exakt. Och det kan man härleda till 1300-talet eller 1600-talet mm. att folk var rädda för det de inte kunde nånting om. Precis. Får Men nu säga. handlar det ju liksom inte om att man är rädd, man är, man är ju rädd för att det är som det är. Mm. Inte för att man inte vet nånting om det, alltså det. Mm. Men ni när häxjakten får vi säga där, vi får döpa om oss. Jag får vara trollkaren och ni får vara häxa 1 och 2 då så. Mhm. Mm <laughs> så kommer de efter oss och bränner oss ner. Hon är en trollgumma. <skratt> trollgumma. Jaha. Ja, trollgumma. Jag ursäkta mig här, men med kallar du oss för häxor? Ja, ja, de kanske kallar er för häxor. Det Jag... var du som sa det nyss. Ja, men ja. Vad har du att svar? Vad förklarar du nu? Nej, ja, nej, men ni förstår i <skratt> alla fall min poäng. <skratt> Snusmumrik. Ja, vad vad var det man igen? Det var fan att det fnatt. Ja, hon har fnatt i natt, var det ju just det. Ja. Eh, <skratt> <skratt> men i alla fall alltså egentligen man kan ju säga delar här då att budskapet från många då i bilden det talar ju verkligen i tydliga språk alltså de säger ju precis att de de måste ju nästan vara nationalister eller nej men de just det här om man tittar på punkterna som de säger det, det är att de vill behålla tryggheten och de vill inte ha fler invandrare och vi har spelat beroduktig länge nog och vi har faktiskt insett att man inte är produktig genom att anamma en fruktansvärt ansvarslös invandringspolitik. Nej, det handlar inte om att de måste vara nationalister utan det handlar om att de är sunda, de har sunda värderingar. Ja. ja. Jo, men ni de ser är... sannligen som den här de de är realister. Mm. mm. Eh, men jag tänkte fråga er då alltså vad vad skiljer egentligen den här byn från resten av landet att ja alltså hur kommer det sig att de faktiskt vågar sig emot när de stest andra tiger? Det är ju det att det är en liten by. Och det ser man ju väldigt ofta uppe i Norrland mm. att de de har små samhällen och de vet liksom det är så här vi har det så här vill vi ha det för då fungerar det. Mm. Kommer det då något annat ett störande moment då sätter de sig där som liksom de blir anti mot det här störande momentet. Mm. Ja jag har fått lite delade uh, på det där faktiskt just igen Norrland. Att vissa uh -oh. eh, kan vara så medans andra är totalt tvärtom. För att de inte har fått upp det någonting. Nu var det ju generellt då. Ja. ja, men då kan man ju fråga sig just om det här med anledningar. Att, eh, det är ju tyvärr så att på många små orter och biar och sådär. Det, det, det är ju inte direkt så att det är ett mm. överflöd av arbeten där. Och det, det känns ju som att det är en av de största anledningarna till varför människor väljer att vara tysta. För att de är rädda för att bli av med jobbet. Tror mm. ni att? Det kan vara därför de vågar uttrycka sig för att de det kanske är dåligt med jobborten och de har inte så mycket att förlora. Nej, eller att de är så trygga i sin anställning. Ja, alla Stopp kanske det. har samma åsikter. <laughs> mm, ja, eller det ja, är nästan alla läter det häd inne jag. Där var det väldigt många eller vad. Ja, och folk på mindre orter. Alltså det märker jag bara där där jag bor nu att man har inte blivit lika indoktrinerad. Mm. Man har inte så stora påtryckningar från allmänheten när man bor på mindre ställen. Mm. Och då är det en viss alltså man lever ju på ett visst sätt. Mm. Ja, jag ja, jag tror faktiskt mycket det ligger mycket i det du säger för jag tror att man till exempel en sån sak som att inte sitta vid datorn lika mycket som på en som om man bor i en storstad faktiskt jag tror det är mycket mer vanligt att du sitter vid datorn och umgås med dina vänner på sociala medier. Om du kommer från storstad mer än vad det är om du kommer från en en mindre eh by eller så. Mm. För där är det ute och leka med dina vänner. Du, hur ofta ser du några barn ute och leka på samma sätt idag som vi gjorde när vi var små? Bra Nästan fråga. aldrig. Nej. Nej, inte inte ens här ute där jag bor är det särskilt vanligt för då går precis. det om de är ute ja, då är det syskon som är ute med sin familj. Ja, precis. Så att jag menar folk blir ju indoktrinerade och nätet, sociala medier, nät och TV:n framförallt. Mm, För den alltså, tv:n är ju en typ majoriteten av svenskarna, majoriteten av världsbefolkningen som har en tv, då är tv:n deras bästa vän. För de blir ledsna om de inte får se sitt program. De känner att de är tillfredsställda i en hel kväll om de får titta på tv. Alltså den där de är tv:n är verkligen den bästa vän till människorna. Och det är helt stort. Där ja, det är, är ju Det är sorgligt. Det är det är, och det är väldigt svårt där idag som eftersom, eftersom ja men om man har egna barn och så är det, ja men mina klasskompisar de spelar minsann det här spelet eller de gör minsann det här och tittar mm. på de där filmerna och så vidare och då är det klart att det måste ju vara svårt och jag menar som om jag som jag skulle göra, som sagt, om jag var föräldrar så skulle ha varit här titta när Karlson på taket och Mio min Mio det var väl mm. medan de kanske vill titta på Rappan Abdulla och grabbarna nej men mm. det vet jag Ja Sean Banan Ja Sean Banans skärt liksom mm. nej men, ja, men <laughs> jag men brukar inte han gå ner och dra ner kallingarna eller vad det Hon, är Det är ingen aning jag tittar inte på honom så jag vet faktiskt inte det jag Tror du att du gör i smyg Greta? Faktiskt ja. inte. Ja helt. Ja. Nej men det är i alla fall väldigt sorgligt och just faktumet gällande barn att eh, det är ju som att idag alltså jag, jag tror jag, nu nu är jag lite hycklare här för att det är ju klart jag tycker också det om oh än jag har inte blir för gammal för det någonsin men med spel och grejer och sånt där det tycker jag också är också kul men om man tänker ju som ett barn det är ju lite skillnad där för just när man är barn då ska man ju utvecklas Och hur ska man kunna utvecklas genom att till exempel använda sin fantasi i lekar eller vad det nu må vara. Det är att utvecklas. Mm. Men nu får de ju all fantasi serverad på ett fat. De behöver inte röra på sig utan det är där inne i burken så att mm. säga. Det... När du säger spel då pratar du om datorspel och tv-spel. Ja. Precis. Ja, det kan vara bra att stryka under det så att det inte Inte fi är får... mycket knuff brädspel. Eh, äh, nej jag tänkte för det finns faktiskt spel med en benämning för mig det är brädspel och såna spel. Mm. Så, ja. Ja, då så. Ska... Ja, eh jo men så att det det är ju... ja, nej det är en svår uppgift för alla föräldrar, det är det ju verkligen. Eh mm. för alla mm. alla vet väl hur barn reagerar om de inte får som de vill. Mm. Då då blir de inte så glada. Nej. Nej. Alltså det handlar ju också om att föräldrarna ska gå in och jag tror det tack och lov så tror jag att de som alltså många utav de som ska skaffa barn idag inte alla men alltså ni alltså våran generation har ju väldigt mycket det här med att de ska skaffa barn nu mm. och det är de som de gör den här kulen att de ska bilda familjer. Mm. Du var gammal när du kände mig. Ja, ja men jag är med. Ja. <laughs> Bara att säga fie knuff brädspel det låter som de som man pratar uh, ett annat språk så här uh, eller något. Ja uh, i alla fall eh uh, och jag tror att Våra generation framförallt ser det här också just det viset vi och pratar om nu och uppfostra barnen på ett sånt sätt som vi tycker att det ska vara som vi precis sitter och säga att det ska vara på ett mer konservativt gammaldanvitt helt sätt. Ja, för vi, just far flesta... att de är så trötta på hur det har varit i flera år mm. när de har sett andra växa upp liksom och framförallt att vi minns oftast i de flesta fall så minns <laughs> våran generation vara barndomsår med glädje. Precis. Ja, vad minst barnen nu där den vov och ja, ja. sånt, det är väl det de kommer Jag att komma ihåg. Tack skit av vov. Ja. Ja, eh, <här> <här> ja, men det Ja, nej, men det i alla fall om ni som är föräldrar och ja, lyssnar um, har ni något råd till andra föräldrar vad, vad ska barnen göra egentligen eller vad ska ni göra åt barnen när de verkligen envisas med att de vill ta del av allt det här nya som kanske inte är så jättebra egentligen i vår ur våran synvinkel. Vad mm. vad vad kan man göra egentligen? Det är, jag tror det det är the next 1000 dollar question. Mm. <laughs> det blir yep. det är en svår fråga. Eh men i alla fall jag tänkte att vi skulle ta god vidare till nästa ämne. Ja, och då går vi vidare med unga vuxna som har en tom spargris. Andelen unga vuxna som helt saknar egen inkomst vare sig från arbete eller bidrag har ökat med hela 50 de senaste åren. Enligt SVT Agenda är det som tjänar 0 kr i månaden nu den största inkomstgruppen bland unga vuxna. Det låter ju tryckt. Ja, verkligen. Och egentligen den inledande frågan då är ju att alltså hur man som de ändå fortfarande gör då kan försvara eh alltså massinvandringen med det här och det mm. gillar ju Moderaterna framförallt då tjata om arbetskraftsinvandring. Mm. Ja, då, jag undrar hur många år till det kommer funka. Ja, alltså det här är egentligen är ett tips som jag tänkte alltså det här sättet att framföra det som jag tycker är det är ett bra och framföra till människor så att de förstår det på ett bra sätt. Mm. Om man säger så att vi vi ser på Sverige som ett företag. Alltså det är ju så så vi har ju uppgifter till många. Det är många som går till arbete varje dag och de drar faktiskt då in pengar till företaget. Men sen så är det ju en väldigt stor del av personalen som vi vi har helt enkelt inga uppgifter till dem och vi får ingen möjlighet att nå det självklara målet då att alla får sig en egen uppgift då. För vi ja, då är det ju en väldigt konstig anledning då så måste vi ju ha 10000-tals nya anställda då varje nya som vi får då varje år som inte heller då kan ge någon uppgift och många av de här de är analfabeter som bara sitter och tickar pengar för företaget då men vi ska göra det ändå. Mm. Det känns ju inte direkt som att det är det är så logiskt och det känns ju inte som att företaget då Sverige i den här meningen att tanken är att vi ska gå med vinst utan det är att mm. vi ska gå i konkurs. Precis. Och då då frågar sig väl då många om ni pratar med någon ja men varför skulle det vara så eller var var bara då. Ja, eh då kan du ju säga han frågan till mig frågar regeringen för mm -hmm. att det är ju så. Jag menar mm. för alltså jag går tror åtvisen du som kanske tar upp det på det här viset för någon. Det är inte så att ja du kanske är en egen företagare men jag är ingen egen företagare. Eh men alltså så mycket förstår ju både du och jag och vi att eh så här gör man ju inte. Så här sköter man inte ett företag. För att hel, man kan ju verkligen se hela Sverige som ett företag. För att det är ju så att vi kan se det som ett företag som innefattar väldigt många yrken. Och de högsta cheferna är då politikerna. Och det är i alla fall tydligt för både mig, Freja och Greta och alla andra. Att de vill ju verkligen leda oss i fördärvet. Och det kan ju ni svenska ungdomar och svenska unga vuxna säga ett stort tack till dem. Att de leder er i fördärvet och tvingar er att bo hemma hos mamma och pappa och... Ja, helt enkelt inte. De förvägrar er ett normalt liv. Mm. Och hur snällt är det egentligen? Nej. Det är elakt. Det är väldigt elakt mm. så att det är, det är ju alltså det är ju det är ju alltså när vi nationalister det är vi vill ju såklart att verkligen vi är de, de moderaterna heter ju nu de nya moderaterna men vi får säga att i den här frågan så är vi de nya nya moderaterna jag menar gällande Va? arbete nej men nu förstår jag Kallar de mig för moderat? Nej ja, det där var ju en riktigt dumt, det var dumt ja det var det men du Ja du kan gå och lägga dig med Mona Sahlin ja, så det är allt Ja det där med. det där det vet du de vet nog de flesta som har hängt med en längre tid att det är mitt största hatobjekt på jorden <laughs> men, alltså, ja, tror jag men och... ja och Florens Varför? Ja just det. Ja, och Gå och lägg dig och mys till och ren i sängen nej, med Mona Salin. Nej, det där vill jag inte bli på myndom. Där låt. Jo då. Oj. Oh, nej. Are... Nej, suttar <laughs> nej. Nej, nej, nej. Eh, äh, ja, nu håller jag fingrarna jag, i kors. Skulle lära oss Korsa, den utåt till publiken med det. Ja. Nästa gång. Ja, nästa gång så ska vi inleda programmet med att sjunga i forja då och jag gräta. Ja. Nej, tack. Jo. Det jag jag tror nog att jag klarar mig från det faktiskt om jag ska vara helt ärlig, men eh äh, men i ja, alla fall. Det är roligt. Ja, ja men men visst säger ni vad det alltså men vad tycker ni själva tycker ni inte att det här är ett rätt bra sätt att föra fram det alltså ett väldigt mm. mjukt sätt. Jag menar ja, radio inte annat väldigt väldigt tydligt, inte ens den som blundar mest kan missa. Utrika. Nej, kan inte missa det här faktummet. Nej. Jo, ja, men alltså tror ni att det vore bra vore bra att använda sig av det här kan känna och bara ehm eller och köra än och köra vidare som vi har gjort det eller att man kan ju, man kan ju testa i alla fall. Alla sätt är bra utan dåliga. Ja, det är de i alla fall så. Så nu får ni det mina damer om än att ni gör det eller inte. Nu får ni uppdrag och testa på det här sättet med någon. Ja, men du beror. Jag har redan gjort det tror jag flera gånger. Gjorde du det då? det går bra faktiskt. Jo men jag har fått hela två veckor. Nej, alltså det det är faktiskt till och med med de mest inbitna liberalerna i alla fall ett tal eh erfarenheter av det. Till och med de de de reagerar ändå positivt på det för att hela grejen med att det låter inte extremt och det låter logiskt så att det det det, det har blivit en bra respons på det. Så jag tror alltså människor Många är ju jättesvåra att övertyga, därför är det bra att börja lågt och det här tycker jag är ett väldigt bra sätt att säga det på. Mm. Så att om om ni känner det om det är mot var familjemedlemmar eller arbetskamrater eller vänner så mjuka upp dem lite. Mjuka upp dem med det där. Mm. Sverige som ett företag. Mm. Det det var dagens tips från mm -hmm. mig till er. Ja, det bjuder tips jag på gratisen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, eh men ja, vad känner vi om det här då? Känns det som att det är klart eller hade ni några att säga om det? Nej, jag tror det var rätt klart där va? Eller eller helst än, <clears throat> ni kan ju ha några idéer komma på någon alltså alltså någon slags taktik kanske. Det är så svårt att säga för det, alltså det får man nästan ta från situation till situation. Mm. Vad som passar just då. Men vad känner ni alltså har ni mest ni haft alltså det jag gått bäst med alltså på vilket uh, sätt, mjuk, har, eller ökt så att säga. Det jag har inlett med mycket det sista. Eh uh, det har varit det här med de ensamkommande flyktingbarnen hur mycket de faktiskt får i bidrag varje månad. Mm. Och då tar jag som ett exempel som att när jag under några månader gick hos socialen för att få hjälp så fick jag ut 7000 inklusive bostadsbidrag. Men jag vet inte de exakta siffrorna för ensamkommande flyktingbarn men det landar ju runt 15-16000 i månaden. I må, ja jo det. Ja, jag hade mer. jag hade 7000 i månad. Ja, det det är ju som en lön det liksom då men då är det väl alltså det det går väl ja det går väl antagligen inte direkt till dem utan det går väl till vad det nu är. De har de har betuktion eller vad det nu var. Ja, men de har betydligt mycket mer för fritidssysslor och så där. Jag hade vad var det? 700 kr och det skulle inberäkna TV, mobil och eventuell aktivitet. Oh, 700 kr i månaden. Ja, så lödde det inte så ut. Jag menar om man kläder och så, så dit. För inte 7000. Ja men samma alltså 700 av de här 7000 var Aha. för mobil tv och men gud 200 kr i kläder. Hur mycket kläder för? Alltså ens om du hade varit för 20 år sen när, när när man fick med från 700 nej liksom. alltså 800 kr. Ett par strumper kostar väl 100 spänn nästan ja, eller på varor. Ja. Ja, det är ju jo men det det det det kan ju också vara talsättet. Ja, så när svenska hamnar så är det alltså existensminimum vi lever på och de får ut så mycket mer. Ja, ja det är det är orättvisor orättvisor som vi är allt för vana med nu men nu går vi vidare till nästa ämne. Nästa ämne är invandrare får bo kungligt på våran bekostnad i vanlig ordning. Ett avtal är nu klart mellan företaget CLT Care AB och Migrationsverket vilket innebär att flyktingslottet på Glava gästgård ser ut att bli av snart. Den lilla orten kommer att nästintill fördubbla befolkningen på grund av detta flyktingslott som är tänkt att bli hem till uppemot 200 asylsökande. Som att detta inte är nog så kostar flyktingslottet 380 000 kronor per dygn. Notera det, per dygn skattebetalarna står som vanligt för notan. Ja, nu kan vi egentligen gå innan var det alltså det är egentligen, det här kan vi ju lätt knyta ihop med det innan just med taktik för att det här fick mig igen då börja fundera på taktik alltså vilken taktik vi då invandringskritiker borde användas av för att det alltså det det vi gör vi och många andra är att vi om och om igen ger exempel då på brottsligheten som kommer och faktumet att vi kommer att bli minoritet och hur islam egentligen är och så vidare men Alltså det visste det ju så att människor reagerar på det men uppenbarligen inte snapt nog. Men är det någonting som svenskar reagerar på så är det ju hur pengar fördelas. Du mm. pratade lite om pengar där innan också Greta. Mm. Och alltså det är ju kanske där det vi borde lägga lite mer fokus då alltså just på kostnaderna. Det här flyktingslottet då till exempel för 380.000 ja. kr per dygn. Ja. ja, där gjorde jag en liten snabbräkning nu om jag föll insticks här. Mm. Det är alltså per person. Då räknade jag upp att det var 200 personer mm. per månad, då räknar på 30 dagar är 57.000 per person i månad. Oj. 57.000 ska vi då slå ut det på ett år. Så har vi helt plötsligt eh över nästan över två Vad blir det? 1 2 3. Ja, eh över 20 miljoner kronor per år. Shit. Och vi som blev upprörda nu när de skulle köpa det där huset till så kallade flyktingbarn för våra 8 miljoner som några flyktingbarn skulle bo i. Men det här ser jag men det har ni själva. Det här är ju praktexempel som verkligen skulle reta gallfeber på varje arbetare som verkligen får kämpa för slantarna. Men alltså vad tror ni då? Tror ni att vi borde faktiskt lägga då mycket mer då fokus istället på kostnaderna? då får och få in folk i rätt tankebanor. Ja. För pengar betyder så mycket för alla idag. Nackdelen ja. de gånger jag har dragit upp det eh den nackdelen, det handlar i så fall om att man verkligen ska ha bra källor till till siffrorna mm. som man kommer fram med. Ja. För även jag skulle jag fått sånt argument slängt i fejan, då skulle jag bara då det vill jag se källor på innan mm. jag kan tro så, på det. Så ja, länsman, jag så att där då hämtat den här källan ifrån. Släng in det på sidan. Mm. Ja, var det var här från två. Eh, två sidor egentligen. Vad ja, ni men, kom, ja. Slänga in det på hemsidan så kan folk använda sig av detta. Precis. Ja. Ja, alltså det ja, absolut för att alltså men det det när du sa Freja det här med vad sa du bra källor eller vad sa du? Nej, men alltså man ville se säkra källor på mm. att dessa siffror stämmer innan men, man kan tro det för ju man är väl källkritisk, det har man lärt sig att man måste. Jo, men det är där som problemet faktiskt mm. ligger just det här med källor och folk när de säger det att de är källor och då då är det som att nationalistiska eller invandringskritiska sidor, det räknar de inte som och riktiga säkra källor konstigt nog. Eh men Aftonbladet och dagens nyheter, det är enligt de säkra källor. Mm. Trots att de är väl fan de som ljuger mest på den här jorden eller ja, på säger. Det det är väl så att människor har alltid gillat skvaller och det är ju skvallerblask goda nummer ett. Ja. Mm. Jag reagerar verkligen på det för att jag har nyhaft när nyhetsskolan. Har ni haft eh alltså källkritik alltså fått lära ja. er. Ja, jag med. Och idag på jobbet så sitter en tjej och hon hon läser någonting på Aftonbladet och bara jaha, men gud, ska det här bli så? Var på jag innan de kollegor bara tittar på henne bara men alltså vad läser du det här någonsin för jag kommer inte ihåg vad det handlar om nu men det lät otroligt korkat så vi bara är äh, vad läser du det här någonstans? Ja men det står det på Aftonbladet. Vi bara tittar på henne och bara. Okej. Okay, ja. Absolut. Hade Aftonbladet skrivit att du hade brunt hår, då har du det även fast du inte har det. Eller hur? Hon bara tittade på mig som ett frågetecken. Men vad menar du? Jag bara, men du kan ju inte mena att du tror att Afton, allting i Aftonbladet skriver är sant. Men vadå då, då? Varför skulle hon ljuga? Och hon var verkligen uppriktigt ärlig. Och visst, alltså hon fattade inte vad, vad jag menade och fattade inte att jag liksom ändå drev med henne lite. Jag bara, men alltså, hallå? Mm. Min andra klöga börjar asgarva åt henne för att han, både han och jag trodde verkligen att hon drev från början. Men det är verkligen så att folk verkar ju, vissa människor som jag, det är ju inte första jag stått på, som verkligen tror på allting som står. Mm. Bara för att det är en nyhetstidning. Nyhets det är väldigt vanligt, väldigt, väldigt vanligt. Men man, man blir ju rädd. Mm. Ja, de bara jag fattar, blev skitröd idag alltså jag, bara, jag fattar alltså. inte hur de tänker för att jag menar de som sitter och skriver på media det är ju människor det är också och mm. människor har åsikter var du än är så har alla människor åsikter och nu råkar det vara så att att just inom media så samlas de allra mest vänsterliberala människorna i hela vida världen eh mm. mm. men att de inte tänker på det att jag menar det är ju inte så att det, det finns eh något så alltså eller riktlinje för att jo ni måste tala absolut sanning hela tiden om ja, jag hade önskat att det vore så på i mm. medien men så är ju verkligen inte fallet men folk mm. är ju fruktansvärt fruktansvärt naiva om de sig faktiskt tror jag så där. Precis. Det åh oh, nu blir jag rädd höra för jag men det är ju skrämmande. Ja men det är verkligt. Och just just idag alltså det har varit verkligen riktigt riktigt mörktade var så att vara snällna. För samtidigt vart jag lite glad för att det hände ändå nåt nytt att hon alltid ska vara kritisk mot media vad hon än läser och vilken sida hon än läser på. Mm. För jag sa det jag bara med snälla vilken media du än får information ifrån så måste du läsa mellan raderna. Du kan inte ta allting på största blod och gัลvar och se det som en en en sanning alltså en källa liksom som är trovärdig. Hon har varit då? Inte. Men gud, jag trodde jag. Mhm. Mm alltså samtidigt så man kan tycka att det var väldigt korkat av här som man kan tycka ja, att hon är lite korkad. Vilket nog kanske är jag. Men men ändå så blir jag så här okej, okay, hon kan inte vara den enda. Ja, det är nej. Kan ju inte bara handla om Hennes IQ tycker jag. Nej, nej, det det är det är väl helt enkelt att folk är allför allför naiva. Så att det är som jag säger att nationalistiska invandringskritiska tidningar, det är någonting alla måste lära lära sig att eh för det mesta jag kan väl inte tala för alla men men vad jag får erfarenhet så skulle jag absolut säga det att varför ljuga när mm. det är så illa som det är? Det finns inga att ljuga om eftersom allting är så illa. Mm. Så att vi skulle aldrig någonsin behöva ljuga för att förstärka vår eh vår jag hur det hur det faktiskt är. Nej. Jag skulle ju verkligen önska att det det du det, det inte var så illa så att man inte ens behövde hålla på. Jag menar det ja, visst mår det var roligt att göra radio men då hade jag ju absolut hellre gjort om någonting betydligt roligare än alltså ja. trevligare ändre här men det ska så att man istället då fick berätta. Ja, Per Gunnarsson han köpte ett par nya skidor och åkte med familjen till um, Sälen. Nej men ja, mm. att det får vara det, det var lugnt och skönt så. Mm. Men men det är det ju inte kära Gunnar. Och vi kommer sitta här tills det tills den dagen då jag faktiskt sitter och berättar om den där skidsemestern. Ja. <laughs> då, då kanske vi då går vi kanske i pension då då, men mm, Ja, ja, det dröjer innan <laughs> det sker då till värmen. Eh, men i alla fall är eh, ja, det här programmet börjar att lida mot sitt slut. Mm. Men jag tänkte göra ett lite annorlunda avslut här nu. Ehm, det är nämligen så att för en tid sen, när det är ett länge sen, så fick jag ett mail från nu är jag inte helt undrar men nästan från Gunnar Andersson. Eh rättar man om jag fel Gunnar men jag tror att det var från dig. Ehm så fick jag ett ljudklipp eh där det är Mobbergs ord då som han skickade över till mig som var alltså det var ja, filen heter bara Mobberg så ja, det var väl hans ord. Eh, <laughs> men det var väldigt väldigt vackra ord då så är det så här gammalt ljud på det och så här det, det låter jättetrevligt i min nostalgiska själ. Ehm, mm det tror jag ni ni också kommer tycka, hoppas jag. Så jag mm -hmm. tänkte att jag avsluta med det klippet och sen blir det lite musik och sen blir det. Tack och adjö för den här gången. Ja. Mm. Mm. Och eh uh, ja, ja, jag jag det jag tyckte det känns som ett rätt lyckat program det här. Ja, absolut. Eh ja. uh, så jag får säga ett stort stort tack till Greta för att du var med den här gången. Tack själv. Men jag vill i alla fall också säga ett stort tack till vår egna Freja. Ja, Jaha. Jaha. Så mycket ja. tack. Tack tack väl. Tack tack. Eh <laughs> ja. uh, så säger jag ett stort tack till er andra för att ni har lyssnat. Okay. Så hörs vi snart igen. Vad roligt. Vi då i då. Ja. Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan. Vårt land breda lite ut sig i väst till. Men vi är få. Vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi nu mera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från böndernas torparens backstugesittande stugor. Ensamheten i stora ödsliga skogar har svenskt folksjäl dansat i dem tusenena av år.